За следния път пишете върху темата Разлика между духовна и естествена свобода. Апостол Павел е казал, че естественият, т.е. физическият човек, не може да разбира духовните работи. Защо? Духовните работи се разбират по вътрешен път, по пътя на духовното у човека. За да разбере нещата, човек трябва да ги подлага на вътрешна анализа. Каква е разликата между физическия, т.е. плътския и духовния човек? Кое отличава ума на ученика от знанието? Играчките, забавите. Когато майката иска да отвлече вниманието на детето си от нещо, което не трябва да му се даде, тя туре пред него различни играчки и излиза вън. Щом види играчките, детето веднага престава да плаче и започва да играе с тях. Такива играчки, такива забави се изпречкват на пътя на ученика, които го отвличат от науката. Докато е на земята, човек се грижи за тялото си, да го облече и нахрани, да му даде условия да се почине и така нататък. Наред с това, той има желание да учи, да се развива, да постигне нещо. Обаче, ако даде място повече на нуждите на тялото си и го задоволи, той се намира в положението на дете, което се занимава със своите играчки. Той не забелязва как годините минават една след друга, докато един ден се намери пред смъртта и започне да съжалява, че не е задоволил копнежите на душата си. Днес всички хора говорят за физически, за духовен живот. Но какво представя всеки от тях отделно, не знаят. Някои считат физическия живот за реален, а духовният за нереален. В какво седи реалността на физическия живот? Някой сънува, че го гонят, затварят го, бият го, и той бяга, мъчи се, тревожи се, но като се събуди, разбира, че е сънувал. Докато се пробуди и разбере, че сънува, той прекарва големи мъчноти и тързания. Има ли някаква реалност с сънищата? Какво остава от този сън? Тревогите. Защо се е тревожил този човек? За нищо. Тревогите му са били съвсем празно. Следователно, каквото представят сънищата за будния живот, такова нещо представя физическият живот на човека по отношение на духовния. Някой се тревожи, безпокои, че има големи дългове. Щом изплати дълговете си, всичко забравя. Това не е ли сън? През деня се безпокои за това, за онова, но щом заспи, всичко забравя. Това не е ли сън? Това се отнася до здравия човек, а не до болния. Болният и в будно, и в сънно състояние не забравя теглото си. Окултният ученик трябва да работи върху себе си, да стане господар на уния мисли и желания, които са в негова вреда. Той трябва да знае как да се справя с тях. Ученикът трябва да разбира физическия живот, за да може разумно да се справя с борбата, която изпъква между физическия и духовния живот, т.е. между плътта и духа. Плътският живот разрушава красивото, което човек е съградил в себе си. Той представя червейчета, които влизат в корените на дървото и прегризват малките коренчета, докато един ден цялото дърво изсъхне. Дървото умира, а червейчетата продължават да живеят. Те са големи индивидуалисти. Те не признават идеята за общност, за братство. Ако хората живеят като червеите, всеки за себе си, къде е красотата на живота? Освен тези червеи, могат да дойдат още по-големи, изцяло да нападнат дървото и съвсем да го унищожат. Сега, като се говори за духовен живот, хората трябва да знаят какво представя този живот. Някой ученик свършва гимназия, университет, но след като е учил цели 16 години, вижда, че всичко е забравил. Какво е придобило това учение? Нищо. Щом всичко забравя, учението му е било много повърхностно, не е проникнало дълбоко в него. Такова нещо представя духовния живот за някои хора. Те стават духовни, учат, прилагат, но един ден всичко забравят и се връщат към своя първичен живот. Силата на ученика, силата на вярващия се заключава във вътрешната връзка между неговата душа и Бога, в будността на неговото съзнание. Щом има тази връзка, щом съзнанието му е будно... Той никога няма да изгуби това, което е предобил. Който не е господар на съзнанието си, при най-малката вътрешна борба в себе си, при най-малкото изпитание, той всичко изгубва. Духовен човек е онзи, на когото съзнанието не се прикъсва при никакви борби, при никакви изпитания. Този човек се движи в светлина, и никога не се спъва. Който няма светлина в себе си, той всякога се спъва. За да познаете кой човек е духовен и кой физически, поставете ги на изпитание. Ако ги оставите да вървят по гладка, равна повърхност, и двамата ще ходят добре, без никакви спънки. Вие няма да познаете кой от тях вижда и кой не вижда. Обаче, ако ги поставите върху неравна, грапава, пълна с препятствия площ, духовният човек ще върви добре, леко, без никакво препъване. Защо? Защото вижда. Обаче физическият човек ще се спъва на всяка крачка. Ще пада, ще става, ще се удря. Той не вижда. Няма нужната светлина в себе си. Тъй, защото Каже ли някой, че се спъва, това показва, че той няма светлина. Неговото зрение не е добре развито, вследствие на което той не вижда къде ходи и се спъва. Ама едно време аз живях добре, да. Тогава ти се движеше върху гладка повърхност, без никакви препятствия. Сега обаче пътят ти не е равен и трябва да съзнаеш, че не виждаш че зрението ти е отслабнало вече. Когато човек се спъва и пада, това показва, че той не вижда препятствията, които невидимият свят е поставил на пътя му. За да не се спъва, човек се нуждае от зрение, от вътрешна светлина на съзнанието. Който се спъва и пада, той ходи с затворени очи. Какво трябва да прави човек, за да прогледа? Той трябва да следва Христа и като Въртимей да казва «Милост, о Давидов сине! Ти помилвал си мнозина, Господи, помилвай и мен!» Тази слепота не е била само физическа, но и духовна. Следователно, при всички случаи на живота се, човек трябва да се моли, да се отворят очите му, да прогледа вътрешно. За тази цел съзнанието на човека трябва да бъде будно. Не е ли будно, а разумните същества ще поставят на пътя му ред спънки и препятствия, които ще го заставят да мисли, да работи, да учи. Само така той ще разбере какво му липсва и как може да придобие духовна светлина. Как се постига духовното, кога ще го постигнете, това са задачи, върху които трябва да се работи, а не да се разисква. Да разисквате върху тях, това сдачи да се обесърчите. Човек не е готов още да знае какво го очаква. Той няма нужната вяра. Кой човек е вярващ? Вярващ човек е онзи, който при най-големи противоречия в живота си не се разколебава, не се подава на никакви съмнения. Ако се спъне в нещо и падне, той признава в себе си, че зрението му е слабо, или че не разбира живота и се примирява с положението си. Той се ползва от опитността, която е придобил, и се стреми в други случаи да бъде повнимателен. Малцина разбират живота както трябва. Ще кажете, че сте християни, че вярвате в Бога, че се молите. Християни сте, вярващи сте, молите се на Бога, но дойде ли ви някаква болест, всичко изгубвате. Молите се, но не получавате отговор на молитвата си. Защо? Между Божественото съзнание... И вашето не съществува никаква връзка. Бог ви държи в съзнанието си като живи души, но вие постоянно прекъсвате връзката си с него, вследствие на което страдате, измъчвате се, не можете да се справите с положението си. Прекъсването на тази връзка може да се оподоби на отсичането на един от пръстите на човешката ръка. Какво ще стане с този пръст, ако пожелая да се разходи малко и после пак да се върне на мястото си? Той може съвсем да изсъхне, а може и по друг начин да пострада. За предпочитане да се върне на мястото си, отколкото никога да не се връща. И в единия, и в другия случай страданията са неизбежни и ръката ще страда, и пръстът ще страда. Следователно, всяко отделяне на човека, като от от божествения организъм, причинява известна дисхармония в божественото съзнание. Грехът се обяснява само с прекъсване на връзката между божественото и човешкото съзнание. Иначе той остава необясним. Всеки грях, Всяко престъпление помрачават човешкото съзнание, нарушават правилните отношения в живота. Силата на човека седи именно в правилните отношения между неговата душа и Бога. Щом наруши тия отношения, човек е изложен на големи страдания. И тогава, колкото и да се моли, не получава отговор на молитвата си. Защо? Апостол Яков казва Зле просите, за това не получавате отговор на прозбите си. Докато детето е малко, покорно още, то се моли на майка си и на баща си и молитвата му всякога се чува. Като порасне, като стане голям, непокорен син, щом се помоли за нещо на баща си, и не получа отговор, той веднага се нахвърля върху него и го набива. Той се хвали със силата си. Някои хора се молят на Бога, но щом не получат отговор на молитвата си, те се опълчват срещу него и се отказват да учат, да работят, да се молят. Те казват, че не вярват в Господа, не вярват в живота, нищо не вярват. Тези хора не мислят, че като отричат всичко и не искат да работят, пък устят сами на себе си. И тъй, докато живее в божествения порядък на нещата, човек не може да се противи. Ако се противи, той ще излезе вън от божествения организъм и ще се замести с друг от. Ако един от пръстите на човешката ръка напусне мястото си, и излезе вън от нея, друг пръст ще дойде на неговото място. Какво ще бъде положението на първият пръст? Това са разсъждения, които обясняват неестествените положения, неестествените състояния на човешкото съзнание. Тази е причината, поради която някои хора не разсъждават правилно. За пример, грешникът казва Нямам ли право и аз да живея? Имаш право да живееш, но нямаш право да грешиш. На това основание всички паразити ще питат. Нямаме ли право да живеем? Недъзите, слабостите, грехът – това са паразити, които живеят за сметка на един живот по-високо техния. В божествения свят това не се допуща. Недъзите, слабостите, представят ниш, незавършен живот, от който човек трябва да се пази. Една от задачите на ученика е да се справи с паразитите на физическия, на сърдечния и на умствения свят. Щом намери паразит в себе си, от който святи да е дошъл, веднага трябва да го изхвърли навън. Може ли паразитът да влиза без позволение? Паразитът влиза без позволение и в царската глава, и в философската, както и в главата на простия човек. Къде ще спре, за него е безразлично. Той иска да намери сигурно място да посмуче малко кръв. Какво трябва да прави човек, за да се освободи от паразитите? Той трябва непрестанно да се чисти, да дойде до своето естествено положение, до своите естествени движения. Когато някой паразит нападне човека, той започва да се почесва то ту тук, то ту там, да прави неестествени движения. Не оставайте паразитите да взимат предимство у вас. Само малкото дете очаква на майка си. Порасни ли? Стане ли голям син, той сам трябва да се чисти, сам трябва да се грижи за себе си. Той трябва да се изучава, да знае произхода на своите недъзи, за да може лесно да се справи с тях. Има недъзи у човека, които са създадени от преди няколко поколения. Също така има добродетели у човека, които са създадени от хиляди години насам. Ученикът трябва да познава происхода на недъзите и на добродетелите си, да знае по какъв начин да работи с тях. «Познай себе си», казва Сократ. Това се отнася за всеки човек, специално и за ученика. Не е достатъчно да каже той, че е във връзка с духовния свят. Това трябва да се докаже. По какво се познава, че човек е свързан с духовния свят? По усилване светлината на съзнанието му. Щом светлината на неговото съзнание се усилва, това показва, че той постепенно се приближава към свят, дето живеят разумни същества. Когато се казва, че животът е движение, това подразбира, че човешката душа се движи от физическия към духовния свят и обратно от духовния към физическия. Каквото представя физическия свят, такова нещо е и духовният. И там има градове, къщи, живи същества, но културата, отношенията между съществата са по-високи от тия на земята. Както на Земята има населени и ненаселени места, такива и има и в духовния свят. Физическият свят представя бледо копие на духовния. Следователно, колкото и да се мъчи човек да отдели в съзнанието си физическия живот от духовния, ще види, че това е невъзможно. Тези два живота са тясно свързани и взаимно се преплитат. Това не се отнася само до човека, но и до животните и растенията. За пример, когато кокошката снася яйца и започва да ги мъти, в нея прониква вече божественото съзнание. Това съзнание заставя да лежи върху яйцата цели 21 дена и след като се излюпят пиленцата да се грижи за тях, Штом божественото съзнание се отегле, квачката напуща пиленцата си и ги оставя сами да се грижат за прехраната си, сами да се защитават. Често хората говорят за любовта, но любовта не е качество на човека. Казано е, че Бог е любов. Следователно, човек проявява любовта само тогава когато Бог присъства в него. И тогава той трябва да съзнава, че тази любов не е негова, но на Бога. Бог в човека люби, а не самият човек. Като знае това, човек не може да изисква да бъде обичан. Любовта на сила не се дава. Ако една река минава през двора на някой човек, той няма право да задържи тази вода само за себе си. Той трябва да остави водата свободно да тече, да минава през дворовете на всички негови съседи, да пои градините им. Щом става въпрос за Божията любов, не се страхувайте, поснете я свободно да тече през вас. Тя ще напои и вашата градина. Ще напои градините и на вашите ближни. Не се мъчетята я ограничите. Никой не може да ограничи Божията любов. От човека се иска да бъде справедлив, а не да бъде любвеобилен. За Бога е казано, че е любов, а не за човека. Ако Бог присъства от човека, последният може да люби. Вън от Бога, той не може да прояви никаква любов. Ето защо хиляди години човек трябва да живее в любовта, докато се научи как да я проявява. Казано е за човека, че трябва да възлюби Господа Бога Своего. Казано е за Бога, че е възлюбил истината от човека. Следователно Бог е любов, а човек трябва да бъде истинно любив и справедлив. Човек трябва да се отличава от животните по своята справедливост. Качеството на човека е справедливостта, а на Бога – любовта. Когато се говори за Божията любов, ние разбираме унази любов, която свързва нещата. В живота на любовта нещата са така свързани, както е свързано учението. Никой ученик не може да влезе в гимназията, ако не е свършил прогимназия. Те щото каквато е връзката между долното, средното и висшето образование, такава връзка съществува между физическия, духовния и божествения живот. Такава връзка съществува и между различните животи на човека. Тази връзка не е външна, но вътрешна. Затова човек трябва да се стреми към вътрешната връзка на живота, защото само тя осмисля нещата. Докато човек държи здраво тази връзка, той е здрав, весел, разположен, има стремеж за работа, за учене. Прекъсни ли се тази връзка, той всичко изгубва. Всеки човек е опитал това. Който го е опитал и научил урока се, той знае вече как да постъпва. Той работи като велики инженер, първо пресмята, съобразява, а след това пристъпва към строеж. Съвременните хора са дошли вече до положение правилно да смятат. От тях се иска да пристъпят към май, малки опити, към малки постройки. Чрез опити те ще проверят до къде са дошли в съзнанието си, т.е. до каква степен на развитие са достигнали. Като не познават живота на съзнанието си, хората се запитват съществува ли рай и ад, и до днес още се запитват Христос възкръснал ли е или не. Онзи, който е дошъл до висока степен на развитие, той разбира, че и като живее на Земята, и като напусне Земята, все ще бъде междуразумни същества в свят на пълна хармония и порядък. За него този живот не е нищо друго, освен райски живот. Онзи, о когото съзнанието не е пробудено, и пред смъртта, и след смърта си, ще прекара в Ада, място на големи мъчноти. И страдания. Човек сам създава ада, сам създава и рая. Всичко зависи от човека. Ако живее със съзнание за вътрешна връзка в живота, той е в рая. Няма ли това съзнание, той е в ада. Ако живее с хора, които не разбират Божиите закони, той ще се натъква на големи мъчноти и противоречия. Щом живее с хора, които прилагат Божиите закони, той всичко може да направи. Това виждаме в случая с възкресението на Лазара. Христос дойде при гроба на Лазара и каза: Лазаре, излез вън! Кой е причина за възкресението на Лазара? Христос или Лазар? И двамата. Лазар беше човек с будно съзнание, вследствие на което, щом чу гласа на Христа, веднага стана и излезе от гроба. Човек, на когото съзнанието е пробудено, никога не може да умре. Събуждали ли сте вие човека с непробудено съзнание? Такъв човек и от сън даже мъчно можете да го събудите, а още по- мъчно да го възкресите. Кой не е изпитвал това състояние? Спи, чува, че някой го вика, но не може да стане, като че ли някой го държи вързан. Щом се разтърси и добре, той веднага се освобождава и става от леглото си. В такова състояние човек може да изпадне и в будния си живот. Иска да извърши волята Божия, но нещо му препятства. Чувства се вързан. Нищо не може да предприеме. Дълго време трябва да се бори с това, което го свързва, за да се освободи и изпълни волята Божия. Като слушат тази лекция, мнозина ще се намерят в положението на героите в Приказките от 1001 нощ. Те не могат да си представят какво вътрешно мъчение може да изпита човек, щом разполага с всичко, с къща. С пари съзнание, с сила. Прав е този човек, но само докато живее физически. Дойде ли до духовния живот, той се натъква наред противоречия и мъчноти. Защо? Защото съзнанието му не е будно. Който влиза в духовния свят, той трябва да има будно съзнание. Не е ли будно съзнанието му, той не може да стане гражданин на духовния свят. Човек с обикновено съзнание може да мине само като екскурзиант в духовния свят. Ще мине, ще замине и нищо няма да разбере. Може ли този човек да каже, че е видял нещо? Видял ли само няколко улици, една-две гостилници и нищо повече? Обаче улиците и гостилниците не представят още духовния свят. Съществата в духовния свят, които са завършили развитието си, са строги и взискателни. Те не допущат средата си същества, които не са пробудени и внасят дисхармония. Те никого не пъдят, но така постъпват, че всеки, който влезе неподготвен в духовния свят, се вижда изолиран, и сам се принуждава да излезе. Така постъпиха ангелите, които отидоха в Содом и Гомор. Като влязоха в дома на Лота, жителите на Содом и Гомор нападнаха къщата на Лота, викаха и удряха на вратата. Те искаха да се подиграят с ангелите. Обаче последните ги ослепиха със светлената си, и те не можаха да напипат вратата, не можаха да изпълнят желанието си. В това време ангелите изведоха лота и жена му от града, без да им се причини някаква пакост. Духовният и физическият свят представят още и състояние на съзнанието. Срещат човек, разположен, вдъхновен, Готов на всички жертви, на всяко служене. Защо? Той е влязъл в духовния свят. Срещате го на другия ден, той се отказва от всичко, за което предишния ден е бил готов да направи. Той казва, само аз ли ще отстъпвам? И аз искам да се проявя. Прав е той. Човек трябва да се прояви, но разумно. Силата на човека седи в неговата разумност. В главата на светията никакъв паразит не може да влезе. Той не може да издържа на неговия огън. Дяволът има достъп само при онези хора, на които огънят е слаб. На този огън той може да се топли само, но не и да изгаря. На кои хора огънят е слаб? На грешните Аз взимам думата огън в преносен смисъл. И тъй, искате ли да прогресирате, пазете единство на съзнанието си. Докато минавате през противоречия, мъчноти и недоразумения, вие всякога ще се натъквате на прекъсвания на съзнанието си. Значи, докато човек живее физически, Всякога ще се натъква на прекъсване на съзнанието, което води към мрак и тъмнина. Влезе ли в духовния свят, човек се радва вече на единство на съзнанието си. Дето е запазено единство на съзнанието, там владее пълна светлина. Това значи да разбира човек Божиите пътища. Когато разумните същества от духовния свят видят човек, когото съзнанието е целокупно, те се заинтересуват от него и започват да му помагат, както ние помагаме на бедни, но способни деца. Тъй, щото за да се заинтересува духовния свят от вас, вие трябва да бъдете талантливи, даровити. Всеки човек има някаква дарба, Някакъв талант в себе си, но той трябва да работи, да го развива. Не работите ли? Не развивате ли дарбите си? Погрешката е ваша. Никой не може да работи за вас. Силата на човека седи във вътрешния му живот. Много хора са не пренебрегвали своя вътрешен живот, вследствие на което вместо да прогресират, те остават на едно и също място. Преди всичко те отричат съществуването на душата, без да подозират, че вътрешната работа принадлежи изключително на душата. Които са съзнали това, те започват да работят и казват, че правят големи усилия. Христос казва, ако вашата правда не надмине Правдата на фарисеите. Нищо не се ползвате. Следователно, ако вашите усилия не надминат тие на обикновените хора, и вие нищо не се ползвате. Двама светски хора с години спорят за известна сума, искат да знаят кой от двамата има право. В края на крищата въпросът остава неразрешен. Двама разумни хора, обаче, в един момент могат да разрешат този спор. Всеки спор, всяко недоразумение може да се разреши по пътя на самоопределенето. Всеки трябва да се зададе въпроса «За Бога ли живее или за хората?» Ако си отговори, че живее за Бога, въпросите лесно се разрешават. Когато човек замине за другия свят, веднага го спират и преглеждат какво носи със себе се. Намерят ли някакъв дефект в него, веднага го изпращат на земята да го изправи. Като изправи дефекта си и отново замине за другия свят, пак го подлагат на преглед. Докато не намерят, че всичко в него е в изправност, постоянно го връщат на земята. Така постъпвате и вие, когато ще сшиете нова дреха. Ходите и се връщате от шевача, правят ви няколко проби, докато дрехата бъде готова без никакъв дефект. И след това пак я обличате през шевача, да видите, не е ли останал някакъв дефект. Окаже ли се такъв, колкото и да е малък, вие връщате дрехата на шивача, докато ви я донесе добре ушита без никакъв дефект. Щом ви задоволи, вие взимате дрехата и я обличате. Същото се отнася и до вас. И вие ще ходите в онзи свят и ще се връщате, докато се освободите от всички свои слабости и не недъзи. Като не разбират законите на живота, мнозина мислят, че щом умрат, Направо ще влязат в духовния свят и ще живеят между ангелите, дето само ще пеят и ще свирят. Това е детинско разбиране. Знаете ли как живеят ангелите? Те са пръснати из цялата вселена, далеч един от друг. Докато не свършат работата, която им е дадена, те няма да се върнат при Бога, от когото са излезли. И хората, като ангелите, са пръснати по целия свят, да завършат работата си, но са забравили отде са дошли и кой ги е изпратил. Разликата между ангелите и хората седи в това, че ангелите знаят кой ги е изпратил на работа и помнят пътя, по който са вървели. Хората са забравили всичко това и днес... Трябва усилено да работят, да си припомнят от де са дошли и кой ги е изпратил, за да могат един ден да се върнат към Бога, от когото са излезли. И вие някога сте били скрила като ангелите, способни да хвърчите, но днес сте изгубили тази способност. Днес сте в положението на камилската птица когато вместо да хвърчи, бяга. Било е време, когато и камилската птица е хвърчала. За да възстановите загубеното, вие трябва да държите в ума си мисълта. Силата на ученика седи в схващане целокупността на фактите, а не на тяхната отделност. Силата на ученика Седи в запазване на вътрешната връзка с живота, в единството на неговото съзнание. Силата на ученика седи в приложение на великия закон – любов към Бога и любов към ближния. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира – ще изпълни сърцето ти с всички добрини. 38 лекция от учителя, държана на 25 юли 1928 година, София Изгрев